Пишався донькою, мріяв навчити її найвищих наук, хоч сам ледве вмів на пам'ять прочитати дві молитви і не вмів відрізняти псалтиря від трепника. І ладен був навіть відмовитися від батьківства на користь не самого короля польського, аби знали, хто виростає у домі паноця Лісовського і в цьому благословенному і проклятому рогатині. Та й сам рогатин – як і його безпутний син Гаврило Лісовський теж стояв над століттями свого походження і існування якийсь ніби розполовинений. З одного боку розкішна князівська легенда про чудове врятування заблуканої душі, а з другого майже содомська легенда про чортову гору, яка височіє на схід від рогатина, ніби похмура купа землі, висипана нелюдською силою на рівнині. Ворогатинці, хоч і утворили своє місто довкола Церкви Святого Духа, але, видно, пам'ятаючи про гріховний зв'язок князя Осмомисла з насткою розпусною, самі вдалися у ті давні часи до розпусти такої тяжкої, що Бог розгнівався, покликав до себе чорта і звелів йому засипати грішне місто землею, щоб сліду ніякого не зосталося. Чорт набрав повну свою чортячу торбу чорної причорної землі. І поніс Дорогатина. Чи то він заблукав, чи, може, ледаченький був, але не доніс тої землі дорогатина, бо саме запіяв когут, нечистий злякався, кинув землю, де був і щез. А на тім місці виросла Чортова гора. І тепер, що весни, дідлашня бігала туди рвати горить світ весняний. Рутницю і синяк червоний, і хоч як уперто переорював стежки кузь Смекайло, що мав поле під Чортовою Горою, але вони протоптувалися знов і знов у тих самих місцях, де буде спокон віку, і розпачений кузь, клинучи всю бісівську силу, що осені пробував виставляти свій ґрунт на ліцитацію. Але ніхто не хотів купувати, бо як же ти купиш, коли воно під самою Чортовою Горою? Аврило Лісовський був переконаний, що рогатина не мене його доля. Чорт не доніс тої гори, Бог донесе, вигукував він на рогатинському ринку. Кара, кара! У нього були вогнисті коси, вуса і борідка. Палали полум'ям. Шкіра на обличчі і на руках була теж, мов би, червона, ніби він щойно вискочив з пекла. Настася успадкувала від батька вогнисте волосся, а від матері Сліпучу білу шкіру, ніжну й шовковисту не тільки на дотик, а й на самий вигляд. Врода материна не перейшла до Настусі, та дівчина тим і не переймалася, бо вже побачила, який клопіт стою в вродою в її маленької матусі. Хоч як виснажувалася Олександра з паноцевими свиньми на продаж, а виходила в ярмаркові дні або на свята на рогатинський ринок, надягнувши білий, розквітчений гаптуванням сардак, взуши червоні сап'янці, виклавши на високі, аж сорочку рвали груди, кілька низок коралів. То так і липли до неї чоловічі погляди, а хто нахабніший та самовпевненіший, той відверто залицявся, пропонуючи вшетеченство. Надто набридали писар рогатинський Шосткевич. Багатий саф'яник Захаря Лович та ще голодраний шляхтич з-під високого Бжуховський. Драб здоровенний, маслакуватий, із торч поставленими вусами, з товстезними руками, що висовувалися з обтріпаних рукавів кунтуша. В рудих от старості чоботях, затісних для його гонодзистих лапищ, Лісовський кинувся якось захищати свою жону Однастирного шляхтича Але той зневажливо відгорнув Нікчемного попика своєю ручищею Кинувши крізь зуби «Ти, попе, не крутись мені під ногами, бо потопчу» «Такий вигляд має бути в диявола!» Показуючи на Бжуховського Закричав отець Гаврило до своєї маленької донечки «Достеменно такий, Настасю! Знай і пам'ятай, моя дитина!» «Аби що?» Тепер переконалося, що дияволи тисячоликі, часто й не знаєш, де вони і які. Бжуховський був занадто простацький чорт, не вмів ні приховати свого забіяцтва, ні бодай притлумити. Згодом прибув до Сандомирського воєводи старости земель Руських.